Die hondjies wat net aanloop, blaf, blaf, blaf. Hondjies, hondjies nou blaf al nou weer. Blaf die hele dag weer. Je je bang, bang, bang. Je je bang, die katjies se snoes verhulle bang, verhulle bang, verhulle bang. Die katjies se mos verhulle bang, wan die hondjies wil hulle vang. is van net aan hoop blaf aan hoop blaf aan hoop blaf hondjies hondjies en blaf alweer laat die hele dag deur we hou wel al die hassies ja die hassies ja die hassies ja ja hou wel al die hassies ja ja dit doen hulle al te graag as ei Baie dankie aan groep 2 wat uh, ons program elke week vir ons om 4 uur so paslik vir ons inleid. En uh, hartelike goeiemiddag en welkom aan al ons hondeliefhebbers wat ook gereeld inskakel om sommerman net meer te hoor oor ons vierbootvriende se doen en later en ook om te hoor wat een mens van elke honderas kan verwacht voor, voor ons jy dan so een ras verwelkom in jou eigen gezin. En ons het laas week oor die Australiese beestondergesels, ook bekend as die Blue Healers of Australien uh, en dan die Australien Healer ook. Um, ook bekend as, ja, okay, geteel en grootgemaak om beesten op te pas en hulle is die meeste... Uh, wel, as hulle nie beeste het om op te pas nie, dan het jy een nieuwe oefenmaat gevind, soos die meeste herdersrasse is hulle baie energiek en altyd gereed om werk te doen. Nou combineer daar die eigenskap met hulle skerpgeestigheid en beskermende aard en jy het een haarige vernood, een misdaad wat altyd gereed is vir aksie. Australiese beesthonde is die beste vir actieve, ervare troeteldier ouwers. Hulle het baie oefening nodig, so huise met groot erwe is moed, bloeheelers is ook geneig om beter te vaar in huishoudings met ouwerkinners. Nou hierdie week gesels ons oor die Atlas Berghond, of die Atlas Skaaphond, of hulle noem hom die Berber en algemeen of meer algemeen, is hy bekend as die Ahidi hondenras. Een van die wereldse eerste professionele geteelde honden. Die Ahidi is een goedhartige werkende ras met een lang geschiedenis in Noord-Afrika waar het as een jag en waghond ontstaan het. Alhoewel hulle uh, algemeen in Marokko voorkom, is dit eindelik Uh, redelik skaars om in uh, ander lande te vind en uh, het versprei in die mate wat baie ander rasse uh, uh, uh, wat baie ander rasse nie het nie. Ten spuite van die uh, dikwels warm droge klimaat van sy oorsprong beskikt die Aeidi oor een verrassende zwaar jas wat beide ehm um, lang en dik is om te beskerm tegen beide weers uiterstes. Dit is nou warm of koud, hitte en kouwe en roofdier ook wat iets wat soos een skaaphond lyk. Nou, hulle is algemeen bekend as loyale, energieke en wakker wakkerhonde wat hulle waghondpluchte ja, baie ernstig opneem. So, vroe opleiding en socialisering is belangrijk as hulle gelukkig saam met ander mense en honde wil saam leef, aangezien hulle redelik beskermend oor hulle gesinne is, maar, dit is ook nie te sê dat hulle ook uh, uh, altyd vriendelik is nie. Aiedis is uh, ook uh, liefdevolle en speelse ras en as, hulle, uh, uh, as gevolg van hulle hoog vlak van intelligentie is dit uh, gewoon makkelijk om op te lei, wat hulle beide goeie metgezelle en nitsonde maak. Dit is echter bekend dat hulle baie uh, wel sensitief is. Soe so, uh, opleiding wat centreer rondom positieve versterking is meer suksesvol as een wat strawe gebruik. As gevolg van uh, hulle geskiednis en energievlakke van Ahidus nooit, ook oor die algemeen, baie beter in een huis met ruimte om te hardloop en rond te loop en een actieve familie wat hulle gereeld betrek by hulle bedrijfighede. Nou voor ons dan aangaan om met die oorsprong en geskiednis van die Aheri, kom ons luister eerst gauw na Olivia Newton-John. En die liedjie wat sy vir ons sing is van 1976, sy sing Sanne. Sy, dit was uh, Olivia Newton-John en uh, sy het gesing Sam. My het trakies oor vroer hierdie jaar oorlede. Uh, een van my ginsling, ginsling dames. Ek sien Hanlie, Hanlie, jy en uh, André is ook ingeskakel. Baie dankie daarvoor. Ek dink uh, jylle kan, as jylle probleeme het met honde en uh, meer wil weet, kan jylle van Hanlie vraag. Sy het nog nie een program gemis nie. <laughs> Oké, okay, nou, kom ons stap aan en ons kom by die uh, achtergrond en die geskiednis en sovoorts van die Ahidi, honderras waar oor ons vandag gesels. Die Ahidi is inheems van die Atlasgebergtes van uh, Noord-Afrika. Die hond het nog nooit als uh, schaaphond gewerkt nie en al is die uh, 1963 standaard onder die naam Atlas Sheepdog. Nou die standaard word geskryf vir elke hond. En dit is basisse beskryving, hulle kategorieën en dan beskryf hulle die spesifieke hond onder daardie kategorie. En laat ek jou vertel, as hulle sê, hulle uh, uh, uh, beskryf die hond, dan gaat hulle in detail in, ek sê Nou, ja, Uh, maar hy okay, was as Atlas Sheepdog gepubliceer. Dit is echter in 1969 reggestel. Die Haïdi is uh, moedige hond met a, de, het in die Atlasgebergte van Noord-Afrika gewoon en gewerk en sy eienaar en eiendom tegen wilde katte en roofdieren van, uh, vreemde, uh, en vreemdelinge beskerm. Heriras is ook die Berber genoem nou na die Berber stamme wat het gebruik het en het 'n mate van ooreenkomste met die Paria hond wat glo sy voorgeslag deel as 'n beskermer van die woestijn en nomade stamme is die waaksaamste en aggressiefste honde s nachts om die omtrek van die kamp gesit die Ahidi is 'n uh, is nie historisch hoog geslaan deur die stamme nie net soos die uh, meeste honde, anders as die Slaugie. En uh, dit, ek dink die Slaugie is ook deel van die uh, hondenrasse wat die uh, hier die oor opmaak, maar is een anderrasse wat as edel beskou word. Marokkane het echter onlangs een klap gestig om die syverheid van die ras te beskerm, wat soveel bijgedraai het, in soveel rolle as beskermer, jachter, politiehond en troeteldeer. Nou alhoewel uh, die Ahiri hoofsakelik as een werkhond gebruik is, het hy meer algemeen as een huishond in die land geword. Hierdie ras maak ook een goeie steerlijke troeteldeer as hy genoeg take en oefening kry om, om tevrede te hou en uh, gelukkig te hou. Nou sy voorkomst, hoe lyk hy? Die hierdie sy maar gespierde lichaam word beskermd dier die grove dik weerbestande jas met een swaar gepluimde sterret. Uh, die jas is swaar en sag en anders as die meeste Afrika honde word die hierdie gevier juist omdat dit een dikbe dubbellaag het wat noodzakelik is, verwisselende temperatuur van die bergbelewe, hierdie ras, of hierdie jas, sorry, verseker dat die honde hulle lichaamstemperatuur in beide warm en baie kou toestanden kan reguleer en, uh, en geel hulle die doordig beskerm teen die sterk Afrika's zon. Eveneens kan hierdie indrukwekkende dichte jas help om hulle visies te beskerm en hulle uh, te beskerm teen die buite van roofdieer soos wolwe wanneer hulle as waghonde werk. Hulle rok of hulle jas dan is tussen 2 en drie duim lang en bedek die hele hond, maar sal korter oor die kop en oor wees. Nou hulle jaskleere sluit in, Hy is swart, uh, foon, so rooi, en dan uh, rooi en swart, en wit brindel. Hy kenmerkende haare gesterf, is indrukwekkend lank en bereik makkelijk die hakke. Die pels om die nek en uh, boos is besonder bosachtig. Hy lik soos uh, die van die leeuw, sy maanhaare, en uh, bied extra beskerming teen buit en skrape. Die kop is beerachtig in verhouding to die rest van die lichaam. Die ras het die tapse snuit, snoed, uh, met die swart of brein nees, wat gemoelik by die rok pas of by die jas dan. Hulle kake is sterk met stuive swart of uh, brein lippe. Die medium groote oore is voor en toe gekantel en hulle staan half recht op. Die ook kan enige skakering tussen ember en uh, bruin wees met uh, donker kleur en uh, donker rante. Dit is een uh, medium grote ras met die wijfie aiedie uh, wat uh, so 52 tot 62 centimeter lang by die skof staan terwyl die mannekie tot 64 centimeter kan bereik hulle weeg gewoonlik so tis 23 en 26 kilogram The Family Dog uh, doe nou vir ons, hulle leekie a way of life ons luister Cowboys playin young men slayin old men prayin world will change, schoolgirls dating, daughters mating, fathers waiting to rearrange. hy, dit was The Family Dog en uh, hy het die dog het twee gees en uh, hy het gesing uh, the, A Way of Life. My ginseling al daar van 1970 se daar af was een baie gewildelikie. Ons stap aan en ons kom nou by die karakter en temperament van hierdie ahiri onderas. Nou, heewig loyaal en natuurlijk beskermend. Die Ahiri is een ras wat altijd wakker is en uh, kenmerkend versichtig is vir vreemdelingen. Alwel hulle typies liefdevol en liefdevol is met hulle gesin, het hulle die potentiaal om agressief met vreemdelingen te raak vir al as hulle uh, bedreiging vir hulle grondgebied uh, vermoed of uh, ervaar. En wanneer hulle kracht en uh, geneigtheid om vijandigheid aan die dag te lee, is, uh, of weens die uh, kracht, is dit uh, van kritieke belang dat die ahidi op een vroeg oudedom met ander mense en diere socialiseer word, en uh, om aan te moedig om diegene wat uh, buiten die onmiddelike familie meer te aanvaar. As jy jou moet socialiseer, dan moet jy jou man alles blootstel, nie net aan mense en diere nie, jy moet om aan toestande en situaties en hy moet wereldwys word, soos mens het noem. Nou, soos mens kan verwag, gegewe die Ahiri sy werkgeschiedenis, sal die Ahiri die eerste wees wat enige geluid, reek of beweging binnen of buiten die huis opmerk, wat nie daar hoort nie en sal pligsgetrouw blaf om die eienaar te waarskie oor die potentiële bedreiging. Hulle is van nature nie vertrouwend nie, en is voordierend op hulle hoede. Dit maak hulle natuurlijk die ideale troeteldier vir hulle huishouding wat die waghond ook benodig. Die hyrie se hoë energie vereist is en geneigdheid om hoogs gespanne te raak, beteken dat hulle nie voldoende geoefen of geestelik gestimuleer word nie. Hulle uh, die potentie het om vernietigend en uh, het binnen en buiten kan te word en herhalende blafgewoontes kan aanleer of ander ongewenste gedrag kan ontwikkel. Hulle kan goed vaar met ander troeteldiere solang hulle van jongs af uh, behoorlik gesocialiseer het en uh, in mekaar gestel is. Hulle vaar gewoonlik nie goed met een nieuwe honde, wat hulle grondgebied binnendring nie, en uh, verzichtigheid word aangeraai, tydens hulle bekendstelling, een taak wat op neutrale grondgebied gedoen moet word. Die aeree is uh, energiek en hoogstbeskermend, en word gesê, uh, om een uitstaande wachthond te maak. Dit is een krachtige hond, wat ook rats, waakzaam en gereed is vir aksie. Aangezien dit sensitieve ras is, moet die hond van, vanaf een baie jong ou, ou doodong toepas, toepaslike opleiding kry. Dit moet aan soveel sociale toestande as moendlik loodgestel word, soos ek nou net gesê het, dit is een ideale familietroetel dier uh, as die voorwaardes nagekom word. Nou in kleer en krede wachtverk deel hulle baie eigenskap van die vier vooghonde en baie rasse. Die opleibaarheid van die aiedie. Hierdie energieke en dikwils angstige hond benodige ervare africhter wat consequent ferm en geduldig sal wees. Die africhter moet kalm wees en moet positieve versterkingstegnietke gebruik aangezien die hy hierdie bekend is daarvoor dat hy een sensitieve hond is wat nie goed reageer op kritiek of straf nie wat gewoonlik tot wantrouwe in hulle africhter en een gebrek aan reaksie tot gevolg sal hee. Hulle het die potentiaal om dominante te word en Uh, kan bekend wees daarvoor dat hulle op slechte gedrag vannacht uh, optel. Opleiding moet baie vroeg begin en uh, sal intensief moet wees om te verseker dat die aherie nie agressieve of te skaam volwassel mond word nie. Opleiding, wanneer hulle uh, goed gedoen word, kan vooral loonend wees met hierdie ras. Nou, hoe om jou ahiedie op te lei? Wanneer jy jou ahiedie oefen, is die verskaffing van lof en positieve versterking van kardinale belang en uiters nuttig uh, in jong ahiede, hondkies, ahiedie hoonkies. Ahiedie. Baie mense sê ahieda, dit is nie hy is nie een voorkie nie. Um, of nie, ek denk in die hadida. <laughs> Jy hoef in geen geval op jou, hond, jou jong hondkie te skree of om te penaliseer, omdat hulle nie luister nie. Positieve versterking is deel van die beste methode om jou aherie op te lei. Wanneer het gaan om toejuiging van jou aherie, in plaas daarvan om hulle bo op die kop of op die rug te klop geele klop uh, klop onder die ken of bors want uh, dit is meer liefdevol vir hulle. Die opleiding van jou hierdie moet nie lang sessies uit uh, lang sessies uitgevoer word nie. Dit is meer effectief om hulle op te lei met gereelde maar kort sessies deur die dag het word aanbeveel om hy hierdie 3 tot 5 keer per dag op te lei vir so ongeveer 5 minuut uh, sessies. die uh, Dit verseker dat hy uh, jou vol, volle aandacht kry. En wanneer jou jong hoentje succesvol gedoen het waarvoor hy gevraad, beloon hulle met een uh, hondenbederf van een of ander soort. Een groot fout wat baie eie daar eindig Maar hierdie eienaars maak is om hulle jong hondje, dinge op die, die jong ouderdom toe te laat, wat hulle nie in die toekomst wil hee, hulle moet doen nie. Bijvoorbeeld om op die te hee. Uh, moe nie toelaat dat hierdie gewoonte betree nie, anders sal dit uitdagend wees om hulle uh, troteldeerse gedrag te verander lateran. Ek meen as hy klein is, maak het ons nie saak as hy op die bank leen nie. Maar later aan word hy groter rond, dan begin het nou saakmaak. Moet om so van die begin af leer om om af te bly, as jy om nie daar wil heen nie. Nou, klein hondjies, opleiding vir ja hierdie moet begin op 8 weke oud. En in een loopgemoelig met volledige leervermoe tussen 8 tot 12 weke. Jou intonatie is jou grootste oefenhulp Wanneer jy aplaus gebruik, een blye toon, en een ferm toon, wanneer jy nie sê, maak jy seker, dat jy dit nie skree nie, maar jy moet ferm wees. Wanneer jy een nieuwe aeree huis toebring, een van die eerste dinge, wat jy die aeree sal moet leer, is sy toilet gewond is, toilet opleiding. Dit sal een rikkie neem, en sal uitdagend wees, maar met die riglyne soos hieronder eh uh, wat ons sal eh uh, bespreek net na hierdie volgende plaat, is die eh uh, sal die vinniger suksesvol wees as later. Nou kom ons luister na ehm um, Grant. Eh uh, het wonder of hierdie Grant kameraan wat die nuus lees.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 As hy, dit was die windmills of your mind, wat gaan dier jou gedagte, soos een mule, dit is wat hy daar beskryf. Ons stap aan met die program en ons kom nou, ons is nog steeds by die ahiri, die hoentje, en uh, ja, toilet training vir jou hoentje. Neem jou die jong hoentje gereeld uit buiten toe. Om te begin, neem jou hierdie elke uur wat jy kan na buiten en wacht vir een paar minute daar saam met hulle om te sien of hulle moet gaan of nie. Dit sal die uh, geleentjere vir hulle uh, om uh, binnen die huis die toilet te benut, beperk en hulle sal leer waar hulle dit moet doen. Maak seker dat hulle, jy hulle prijs of selfs uh, vir uh, hulle aanbiedings gee wanneer hulle recht buiten toilet toe gaan. Met die tijd sal hulle weet, uh, hulle moet buiten toilet toe gaan, soos hulle verbeter, verleng die tijd tussen die uitgaan. Vind die aanduidings, wat jou ahidi, uh, vir jou uh, weis wanneer hy moet gaan. Algemene aanduidings, wat ahidis en alle honde buikbaar, uh, toon wanneer hulle toilet toe moet gaan, uh, dit staan uit. Die vloersnijf, hirk, cirkel, blaf en uh, hulle sit by die dier wat na buiten lei. Neem jou aan hierdie elke keer na precies die selfde area. Dit is van kardinale belang dat jy voordierend probeer om jou a hierdie hoentje uh, na die plek te neem en uh, precies die, by die uitgang uit te gaan wanneer jy om uh, um toilet toe neem. Dit sal hulle leer om net precies die plek te gaan en sal dit vir jou baie makkeliker maak om achterna op te rij. Die uitgang moet uh, iwers makkelijk zichtbaar wees so dat jy uh, verstaan wanneer hulle daar in op pad is of as uh, uh, uh, uh, daar uh, wacht dat hulle nodig het om toilet toe te gaan. Nou, hoe om jou ahiri op te lei om nie te buit nie? Nou, die centrum fysiek te noem dat troteldeere elke jaar ongeveer 4.5 miljoen individue buit. Hierdie hoog getal, like baya of like dalke biekie, bekommerwekkend. Maar, uh, ons gids oor hoe om a ahiri op te lei om nie te buit nie sal help om te verseker dat jou ahiri nie hier by die statistiek is al bijdra nie. Die eerste punt as ons net nou al genoem het socialiseer jou aedi op een jong ouderdom. Die beste ding wat jy kan doen of uh, vir jou aedi kan doen is om dit aan groot klomp splinten nieuwe individue liggings en omstandighede voor te stel so veel as wat jy kan. Een goed gesocialiseerde ahidi hoekie is minder geneig om uh, sp uh, in splinte nieuwe omstandighede uh, benauwd te wees en sal dan minder geneig wees om agressief te wees. Meter jou ahidi dit beteken uh, steriliseer. Daar is bewys wat sê dat een gesteriliseerde geneig is om uh, minder agressief te wees en minder geneig is om te buit. Neem deel aan gehoorzaamheidsopleiding. Een gehoorzaam aherie is baie makkeliker om te bestuur. As jy jou hond sy gedrag kan bestuur, is dit minder geneig om agressief te wees en te buit. Wees bewus van jou aheries, lichaamsbewegings. Dit is uh, algemeen bekend dat die aherie wat bang is dat hulle grondgebied betree word, die vooruit sig het om agressief te wees en te buit. Gedrag soos opgehewe hekels, ontbloote tanden en verminnerde kop is alles teken dat uh, hierdie ongemakkelijk is. Probeer om hulle te troos en uit te skakel uit hierdie omstandighede wanneer het toevallig of wanneer het veilig is. Uh, as jy sien hoe jou aeidi, aeidi, hond, hierdie uh, type leeftal, toon. Nou, hoe om aeidi op te le, om nie te blaf nie, om op te blaf, om jou aeidi uh, te laat uh, ophou blaf, ver konsekwentheid, oefening en tyd. Dit gebeur nie oor nacht nie, maar hierdie wenke oor hoe my ahiri op te lei om te oplaf, sal baie nuttig wees. Moenie, op hom skree nie. Skree sal jou ahiri net baie meer lang blaf, aangesien hulle dan glo. Jy neem deel in hierdie geblaf. Praat veilig en kalm, maar moenie skree nie. Leer jou ahiri om die woord stil te verstaan wanneer jou ahiri ook al a blaf sê stil in a baie ferm en kalm stem. Wag vir hulle om op te hou blaf en wanneer hulle het wel doen, prijs hulle met toejuiging en a lekker nie. A uitgepitte ahiri is a vreedsame ahiri. As jou ahiri baie van self blaf, neem hulle uit vir meer gereelde oefensessies of meer speel, wanneer hulle moeg is, is hulle minder geneig om te blaf. Kom ons luister na Rabbit, die groepie met ja, alles saam vir ons Charlie. <Sly> As hy, rabbit met die dubbel thee en uh, ja, so jammer hy het opgebreek toe hy het uh, en dit was nou een groep, Suid-Afrikaanse groep wat potentiaal gehad het om dit wereldwijd groot te maak. Maar nou ja, as daar bekleierij onder die mense is, is hoe hy daar maar gaan, hy offer op wat hy kon bereik. Ons kom by die verzorging van jou AID. Nou met hulle dik dubbellaag jas uh, yes, vereist die aeide wel gereelde en konsekwente verzorging. Hulle buitenste laag is hard en grof terwyl hulle onderlaag sag is om uh, aan te raak. Hulle sal een of twee volle haargietings per jaar ervaar en sal intussen in matig hare verloor. Hulle benoorde gereelde borsel Ten minste een keer per week om hulle natuurlijke olies en uh, oor hulle hele jas te verspreid. Dit is noodzakelijk dat hulle nie te veel gebad word nie, want dit sal daartoe leid dat die uh, weerbestande vermoe van hulle jas verloor gaan. Om een of twee keer per jaar te bad sal voldoende wees. Soos alle honde moet hulle oog en oore gereeld nagegaan word vir enige ongewone opbou van afscheiding. Dit is belangrik om jou ahiri daarin gewoon te maak, dat jy van sy kleintijd af gereeld hierdie dinge nagaan, dalk tydens hulle wekelikse verzorgingssessies. Hulle klauwe kan geknip word as dit te lang word, Hulle tanden moet gemonitord word en die ophooping van enige geel of brein tandsteen. En uh, ja, dan dagelijks tandenborsel moet uh, ingestel word uh, vanaf, uh, terwyl hulle nog klein hondkies is so dat hulle verseker uh, dat het uh, sal verdra wanne hulle groter word. Na nou, oefeningen en activiteitsvlakke. Hierdie energieker ras van honde is bes, beste bester geskik vir 'n landelike of 'n buite lewe en moet beslis nie in een woonstel of, of een klein huis ge, gehou word nie. Hulle trek voordeel uit 'n lang daaglikse staptogte en floreer wanneer hulle eh uh, die voorsprong toegelaat word om uh, 'n groot omwynde gebiede. Te min oefening van die ahedi sou bydra of sal seker lei tot ongewenste gedrag en uh, dit moet vermy word onthou dit is ras wat ontwikkel is om voortdurend waaksaam te wees en op 'n trop te uh, om 'n trop te patrolleer hulle is nooit lui nie uh, altyd wakker en het goeie stamina en uithou vermoë wanneer hulle buiten is. Nou wat is die voedingsbehoeftes van die uh, aherdies, of dan ook bekend dan as die berberonde? Die voedsel of voedingsbehoeftes van een aherdie, die hond, sluit hoge vlakke van spesifieke voedingsstoffe in. Die noodzakelijke voedingsstoffe vir die aherdie word nou hieronder geluis. Eerstens, proteïne. Ahiedie honden benodig natuurlijke dier, dierlijke proteïne, waardevol vir aminosere wat hulle uh, bevat noodzakelik vir die ahiediese gezondheid. Ewe belangrik is die feit dat proteïen maarspere bouw en uh, energie verskaf dan vet. Dierde proteïen verskaf voldoende vet, uh, bykomende energiebron wat die ahiedie, sy metabolisme een hupstoot gee, daar is echter een fijn lijn tussen genoeg en te veel. Oormatige vetvlakke in die hondse dagelikse die eet kan leid tot gewigstoename en uiteindelik vetsig. Die belangrikste is dat volwassenes en senior ahidi laar vetvlakke benodig as klein hondjies. Koolhydrate, alhoewel koolhydrate nie noodzakelijke voedingsstoffe is nie, is dit een belangrike energiebron. Om die aherie voldoende koolhydrate te gee, sal energie verskaf wat die lichaamse proteïenabsorptie aanmoedig om maarspire te bouw. Pas op echter vir te veel koolhydrate, dit kan tot vetsig lei. DHA is een van die componente van omega 3 vetsiere. Dit bevorder behoorlijke oog- en breinontwikkeling by ahidehondjies en die DHA ontwikkel kognitieve ontwikkeling by kleinhondjies en vertraag kognitieve achteruitgang by ouwe honde. Verder bijvoorbeeld omega uh, vetsiere vir ouderende honde da de, dit uh, nier siektes en honde artritis te behandel. Omega 3 olies verbeter die jasgezondheid met die hierdie. Mikrovoedingsstof taurine is een van die uh, mikrovoedingsstowwe wat hartsgezondheid aanhelp en ander waarvolle uh, voelde is die uh, bevordering van sterk gewruchte en aheri honde is chondroitin en glucosamine. Minerale, voordelige minerale vir aheri se groei sluit in gezonde belasens van fosfor en kaltium en pre- en pro-biotica en geseleerde minerale verskaf additionele gezondheid aan die dieet van die ahidi. Om die rechte koos vir jou ahidi te kies, is nooit makkelijk nie. Aspekte om te oorweeg sluit in die ahidi sy levensfase, sy algemene gezondheid, metabolisme, activiteitsvlakke en uh, enige bestaande allergiee. Uh, gesonde spierontwikkelinge uh, hooggehalte proteïen plus proteïne meel en eier help ook om uh, sterk spieren te bevorder uh, sterk bene en tanden, kalsium en fosfor gesonde vel uh, omega 3 vetsiere ja, kom ons luister eers gauw na uh, wat sal dit wees? Shania Twain, From This Moment. Lekker lees Shania Twain en sy het vir ons gesing From This Moment van hierdie oomblik af en uh, welkom uh, Rudolf jy is ook ingeskakeld, dankie daarvoor ons kom nou by die algemene gezondheid van hierdie ahiri hond nou die typische levensdeer van die ahiri hond is 10 tot 12 jaar, nou ek sê ons altyd hierdie klein hondjies uh, gaan gewoon na 16, 17 jaar Die, hoe groter die hond, hoe vroer uh, is sy uh, lewe kort geknip. Nou, a, hierdie honde is vatbaar vir verskye gezondheidsprobleme waarvan sommige uh, hieronder geluist word. Nou, heepdisplasie, en ek het nog nie een hond gekry wat nog nie hierdie probleem genoem het nie. Uh, en Ja, dit ontwikkel soos die hondjies groei. Dit word veroorzaakt dier losgevrugte, wat keer dat die baldeel van die een been glat in, wel, pas nie glat in die sok van die ander gewrugde been nie. In plaas daarvan maal en vryfheid het in die gewrug, wat natuurlijk pijnlik en sluitasieskade veroorzaak, soos die hyde groei en zwaarder word, alhoewel dit uh, in die hoentje kan begin, een klein hoentje, word dat gewoonlik net eerst by volwassen honde zichtbaar, wat jaarlikse medische onderzoeken noodzakelijk maak. Ellenboogdisplasie, hetzelfde probleem, dit die uh, meer meest algemene oorzaak van mankheid in die voorpoote, en actieve rasse, soos die ahidi. Katarakte, een algemene oorzaak van blindheid by berberhonde, of dan ahidi honde. Een katarak is een ondeersuchtige op die lens van die oog wat probleme veroorzaak om te sien. Die oog van die hond sal troebel voorkomse hee. Katarakte kom gewoonlik op ouderdom voor en kan behandel woord dier die katerakt syrurgis te verweider. Aan hierdie eienaars word aanbeveel om die volgende drie gezondheidstoetse op hulle honde te laat doen. Die eerste ene is jyp evaluering, dan kry mens die PRR, äh, PRA op te gin, DNA toets, en dan äh, oogkundige evaluering. Äh, Voor al maak seker dat die ouwers van die hoentjies wat jy krij getoets is daarvoor en uh, goeie resultate toon vir daar die spesifieke uh, probleme. A uh, hy die hoentjies is uh, echter uh, oor die uh, algemene gesonde ras, maar gereelde vierartse onderzoeken bly noodzakelijk. Die hoeveelheid uh, tyd wat berberhonde buiten bedeurbring verhoogt die risiko van hartwurm en voorkomende sorg is van kardinale belang. Een van die gezondste honderasse van Amal, die Ahidi, is natuurlijk vatbaar vir enige bekende honde gezondheidskwesties uh, en maar uh, elke hond is echter uh, individue en dit waarborg geensins dat enige individu of individuele hierdie nie gedienene sy leefde siekte sal word of siek sal word nie soos met alle honde moet die hierdie gereelde gesondheidsondersoeke by die veerder sê en moet op hoogte gehou word met inentings en sy antiparasiet behandeling ek sê vir julle baie dankie vir die saamluister jy moet een honderlijke week verder hee, en indien daar een honderas is wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy dan so die aanskaf, wees seker om die ras aan my voor te bestel vir uh, toekomstige program. Oké, okay, ek speel dan uit met uh, Stikvigure, Angels Above Me, en uh, So, ek sê, geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet. See you later, Selegators. Run, run river Carry me home to the ocean The river and the road Take me home to the ocean Friends in my life like stars in the sky, leave the lights on I'm chiming it back home, the river keeps on flowing to the ocean